Mechanische Stufe 8 Als er acht Jahre erreichte, starb sein Großvater und sein Onkel Abu Talib sponserte ihn und er liebte ihn mit großer Liebe und bevorzugt ihn seine Kinder.